Відсторонений погляд старого, звернений у бік океану Видно, усі ці дні він на щось таки сподівався Можливо, існувала якась обіцянка А тепер ця радіограма розбила його останню надію Принесла чиюсь байдужість, чиюсь відмову Старечі в ревматичних гулях пальці, мов би, самі собою Поволі рвуть радіограму на дрібні клаптики і вони, підхоплені вітром, швидко зникають за бортом. Ми хотіли б його втішити, але чим? Сам, каже він відсторонено, ніби в напівзабутці. Одначе, коли ми рушили на верхню палубу, він теж потягнувся слідом. На горі вітер аж свистить, зірваною з хвиль водяною порошею добризкує нам до самих облич. Шезлонгів ніде ані жодного, все прибрано, усе десь поховано. Та, незважаючи на негоду, виявилось чимало охочих бачити і такий збурений штормом океан. Тут і там поприлипали до поруччя люди у мокрих, блискучих плащах, а в кормовій частині судна пасажирів зібрався цілий гурт, серед якого виділяється дівоча постать, висока, струнка, в червоній спортивній курці» то Ліззі із своїм вінценосним. Уже другий день вона не потрапляла нам на очі, не з'являлася навіть у ресторані. Від Гуляйпільця було відомо, що Ліззі вдень і вночі не відходить від батька, якому останнім часом стало зовсім кепсько. І ось Ліззі знов перед нами. Дівчина стоїть коло свого птаха, неусміхнена. Чисте обличчя її, Нахльоскане солоними бризками і вітром, мокро блищить. Вперше бачимо нашу знайому ніби з наплаччю під очима, в неприхованім смутку. Коли ми ближче підійшли, Лізі помітила нас і, як звичайно, зустріла своїм хало, що цього разу було вимовлено ніби неохоче, якось зболено і гірко. Звертаючись до гуляйпільця, дівчина звеліла старому перекласти для нас. Батькові її гірше є. а крім того, щось відбувається з Чарлі. Певне, цей розбурханий океан позначається і на самопочутті птаха. Ніби й не хворий, однак чи другий день ось журавлик не бере харч, дедалі стає неспокійніший, чи не підсунув йому з крихтами хто-небудь наркотиків. Доглядач, щоправда, пояснює таку поведінку Чарлі змінами атмосферного тиску І невідомо, як він це перебуде, адже прилади показують наближення ще більшого шторму Співчутливо зацікавлені пасажири з-під капюшонів звертаються до журавля різними мовами Вживаючи заспокійливих, пестливих словечок Дві поважні дами простягують йому на долонях якусь поживу «Однак лізі їхні руки рішуче відстороняє. Дайте йому спокій». Тим часом інші цікаві, наблизившись із натовпу, про щось питають птаха, вдаючи із себе його знайомців. А він безмовний подеколи сторожко поводить головою і ніби нехідьма позираючи з клітки на людей, відповідає на їхні звертання глухим невдоволеним клекотом». Весь час, доки Чарлі перебував на палубі, пасажири не залишали його без уваги. Одні, погамувавши цікавість, зникали внизу в каютах, інші натомість з'являлися, щоб глянути на вінценосного красення. Чимось цей зразково доглянутий, зневолений птах у модерній художній роботи Клітці притягував до себе корабельну публіку. У ньому цибатому дивовижно-граціозному цьому створінні з розпухним бінчиком-хохолком на голові. Було щось ніби потаємне – замкнуте в собі. Ни одного з пасажирів, певне, зароджувалось бажання дізнатись, чи здатен думати щонебудь цей птах, і якщо думає, то що саме? Якщо не покоїть його в океані якісь переживання, то які ж вони? «Мені здається, океан мусить пробуджувати у журавля міграційний інстинкт», – висловлює припущення білорус. «Це міг би навіть бути інстинкт свободи. Скажеш, літати йому хочеться».